Del 3 Slaget Jag ska dundra så himmel och jord själva som asplöv. Jag ska dundra med kraft i dödliga människohjärtan i skola bäva och hissna däråt och dömn ut i dvala. Jag är den som står och världens ära bespottar. Vad är emot min makt hin andres fattige gudars magre bestånd, inbillade vald och riken i världen? Georg Stjärnhjälm, krigsguden mars -tal ur fredsavl, 1649. Kapitelrubriker i del 3. Nå i Guds namn så vill jag vi gå på. Man måtte inte giva fienden någon tid. Kavalleri fram i Jesu namn. Att förgäves skjuta folket. Gud give generalmajor Ros vore här. Fienden kommer ur sina linjer. Han visste det inte vore mitt utan konungens folk. Till uppoffres gående fattiga och menlösa får. Ingen kula träffar människan. Likt gräset för en lie. Fanen kan inte komma dem till att stå. Det går galigt, det går galigt. Han skjuter, sticker, hugger, trampar ned. Allt är förlorat. Alla dragar sig i flygande hit. Kroppar låg som berg på varandra.